Друзі мої любить повторюватись Сміючись відповів Торба А такі зауваження робити нечемно. Тому я свого оповідання не закінчую І про кінець догадуйтесь самі А може вам розповідали? Механік підморгнув, засміявся І пішов до Кубрика За ним рушили і інші Стюпа допоміг Ерікові Олаунсену Спуститися в приміщення Непривітно виглядав кубрик після осяяних сонцем просторів. Хоч як боролися моряки з вогкістю, але вона давала себе знати. Хоч як провітрювали кубрик, але повітря тут було не зовсім свіжим. А коли вдавалося нагнати досить чистого повітря, температура дуже швидко знижувалася і доводилося спішно затикати всі щілини і кутатись поверх хутряного одягу ще й ковдрами. Ліжка Еріка Олаунсена і стьопи стояли поруч. Юнга взявся доглядати норвежця і дбайливо виконував цей обов'язок. Зі свого боку норвежець виявляв до хлопця велику вдячність. З берега до нього приходили лише двічі. Один раз капітан Ларсен, а другий раз Ландруб. Між іншим, кара здивувало, що норвежці не запрошували ні його, ні його товаришів до себе на острів. Так само нічого не відповів йому капітан Ларсен на пропозицію залишити навесні разом острів. Кар гадав, що першому причиною були, мабуть, якісь внутрішні справи норвезької команди, а другому, що капітан прийняв його пропозицію, але наперед не хотів дякувати. Мовляв, нема чого говорити, поки по-справжньому не почнеться весна. З делікатності Кар не порушував більше цього питання – Ларсен хотів забрати Еріка Олаунсена, але Кар умовив його залишити хворого на пароплаві, поки той зовсім видужає. Олаунсена, очевидно, гнітила вимушена мовчанка. Часом він починав говорити, але ніхто його не розумів. З ним порозумівалися, наче з глухонімим, мімікою та жестами. Тепер Ерік сідав їсти до загального столу, Грав із моряками в шашки та доміно і навіть вивчив кілька російських слів. За день перед тим, як уперше після зими з'явилося сонце, Запара подав всю піддумку, щоб у розмовах з Еріком він вивчав норвезьку мову, а норвежці навчав російської. Щоранку, коли норвежець прокидався, він казав «гуморген». Це дуже схоже на німецьке «гутморген». Його враз розшифрували як «Доброго ранку». Стьопа ж вітав Еріка словами «Доброго ранку». Тепер уже норвежець ранками казав «Доброго ранку», а юнга навпаки «Гумор'єн». Повернувшись до кубрика, Ерік і Стьопа розташувалися на своїх ліжках. Ерік напівлежав. На тумбоці між ліжками горіла лампочка. При її світлі Юнга почав розглядати карту Арктики, що її незадовго перед тим дістав у подарунок від Запари. Норвежця теж зацікавила карта, і він схилився над нею. Написи на карті були зроблені по-російському і по англійському. Ерік не знав ні тієї, ні другої мови. Але, очевидно, був непогано знайомий з картою, бо, торкаючись сірником того чи іншого острова або півострова, Майже правильно їх називав. Сьопо, звернувся норвежець до Юнги, і, показуючи то на себе, то на карту, сказав «Ерік Гронланд, Ерік Свальбард, Ерік Франціосиф, Ерік Америка, Аляска, Беринг, Ескімос, Чукча, Ерік Ельгар». Стежачи за сірником, яким норвежець водив по карті, і, прислухаючись до його слів, Юнга зрозумів, що Ерік був у Гренландії, на Свальбарді, землі Франца Йосифа, а також на Алясці, бачив ескімосів і чукчів. Для норвезького моряка це цілком можливо, адже норвезьких матросів можна зустріти не тільки на півночі, а й по морях цілого світу, на пароплавах під усяким прапором. «Ерік Арктик у Антарктик» – норвежець зробив руками жест, ніби він тримає глобус, і показав зверху і знизу.